Якщо Ула зомліла від новини, принесеної гінцем, отже, щось недобре із платом. А якщо це так, то продовжують збуватися платові пророцтва. І для Рана настає новий етап життя. Радше має настати. Бо він ще тут і ще є тим, ким хотів стати. Великим воїном вождем, володарем і нарешті щасливим закоханим. А що далі? Близько півсотні чоловіків з громади Вепра, почав розповідати Гонець, утішений з того, що вождь з пересердя не гримне його клевцем, межи за погану звістку. Ну, щасла тих воїнів, покійного вождя Ларі, що їх після Великої степової битви було відпущено додому орати поле, вони, вождю рани, не орали. Вони позбирали всіх коней, що залишилися в селищі Вепра, як так озброїлися, зокрема поробили собі довгі штурмові списи із кремінними наконечниками та бойові щити, і скориставшись із того, що ран з військом пішов у похід, напали на рангород. Зробили вони це, як водиться у всіх загарбників, зненацька, підло, віроломно. Повбивали чоловіків, що працювали в полі, поґвалтували жінок, узяли рабів, а потім оточили рангород. Щастя, що в городищі був велемудрий плат. Хай йому гарно ведеться у терені мертвих. Плат помер, перебив говіркого гінця ран. Загинув підтвердив гонець. Бо коли злі степовики оточили рангород, Плат організував оборону. Він наказав усім чоловікам і старшим хлопцям вийти зі зброєю на частокіл. Жінкам звелів кип'ятити воду і окропом обливати нападників. Дітям і старим сказав збирати каміння і підносити чоловікам на стінах, щоб жбурляли його у дурні степові голови. Кілька штурмів Рангорода було відбито. Плат один за одним посилав трьох гінців до вождя Рана, але всіх їх перехоплювали степовики і вбивали під стінами на наших очах. Ми були у відчаї, а вороги до всього задумали підпалити стіни Рангорода. Вони почали зносити сухий хмизи і обкладати ним городище. Але Плат... Хай йому добре буде на тому світі. Такий був на короткій нозі з вищими силами. Він усамітнився біля вівтаря, і Бога нашого одного є, і допросився дощу. Та де там дощу? Зливи! І такої, що вороги наші, підлісти по порозмокали порозмукали, як коров'ячі гівняки. Ми сиділи у сухих хатах, виготовляли стріли для луків, а вони, не маючи шкіряних наметів, ховалися у нашвидку руч стулених із гілля куренях, які від небесної води не захищали. Час від часу ми виходили на стіни і обстрілювали їх із луків. Сухими, треба сказати, стрілами, які добре летіли. Дострілялися до того, що степових зайд переполовинили. Коли ті геть розмокли, мудрий плат зібрав усіх чоловіків та старших хлопців і наказав готуватися до вилазки. Бо дощ назавтра припиниться, з'явиться сонце, степовики обсохнуті і піднесуться своїм лиходійським духом. Тому треба їх розбити, доки вони ще гнилі. Та й скільки нам сидіти тут закритими, коли в полі є робота? Отож, зранку, як тільки припинився дощ, ми на чолі з хоробрим платом ударили по степових волоцюгах, захопили їх мокрих, сонних, розгублених і одразу ж почали вирізувати. Але, на жаль, деякі отямилися і почали опиратися. Один із них важко поранив плата, встромив кремінний тесак під ребра. А далі нецікаво. Усіх їх повирізували, похмуро запитав Ран. Та де там, весело відповів гонець. Вони втекли, як зайці у відкритий степ. Утекли? Ще дужче нахмурився Ран. Гонець зацикотів зубами знову затрусився. А ви часом плата не поховали? запитав Ран. Ні, відповів гонець. Але коли Дея відправляла мене гінцем до вождя Рана, я чув, як вона віддавала розпорядження підготувати все для бальзамування платового тіла. «То що?» – недобре усміхнувся Ран. «Тепер Дея верховодить Рангородом». Ну, «Після смерті Плата всі чоловіки розгубилися, а вона якби старша жінка». Добре, йди, відпочивай, відпустив ран знервованого гінця і підійшов до Ули. Платова вдова опритомніла, сиділа на покривалі і тихо плакала. Уло, промовив ран. Вона глянула на нього заплаканими очима. Якщо це правда, то вже нічого не можна змінити. Після гнітючої мовчанки ран узяв за руку леду і відвів її вбік. Ледо, бачиш, як воно все змінюється. Ще зовсім недавно Ула опікувалася тобою нещасною, а тепер ти мусиш допомогти їй. Я знаю, я готова, ране. Але я не лише це хочу тобі сказати, Ледо, ран. Поглядом, сповненим ненависті, дивився на неї. «Ледо, я спалю городище вепра!» Леда здригнулася і опустила погляд. «Помста ране, породжує нову помсту!» – прошепотіла вона. Потім обняла його і зашепотіла на вухо. «Я ране!» після того, що ти зробив зі мною на тому камені, і після того, як убив мого брата, теж хотіла тобі помститися. Я тебе дуже сильно ненавиділа. Так ненавиділа, що вже не мислила себе без тебе. Ти став сенсом мого життя. А потім настала мить, коли я запитала себе, якщо я вб'ю його, у переріжу сонному горлянку, отруючи найму месника за своє дівоче тіло, що буде зі мною.